Välkomna till Kalmar och den här valrörelsens enda partiledarduell Det har varit lite osäkert om Olof Palmes förkylning skulle tillåta honom att ställa upp eller inte Men den tillåter alltså Olof Palme och Tobin Feldin möttes i en duell i Umeå i mars i år Men inför ett val så har de inte mötts sedan 1976 Den gången var det i Skandinavien i Göteborg. Nu är det alltså i Kalmar. Där 2 500 åhörare en del faktiskt har väntat en och en halv timme på att debatten ska börja. Och det gör den alltså nu med Olof Palme. I många år hade Sverige en socialdemokratisk regering. Nu har de borgerliga partierna i sex år haft chansen att visa vad de duger till. Nu kan man jämföra. Och den första fråga man bör ställa sig är Har vi det bättre idag än för sex år sedan? Vi vet svaret De flesta har i viktiga avseenden fått det sämre Reallönerna har sjunkit För vanliga löntagare har priserna stigit så mycket snabbare än lönen Att på sex år mer än en månadslön gått förlorat Priserna har ökat snabbare än någonsin En kasse med livsmedel som 1976 kostade 135 kronor, kostar nu 250 kronor. I juni 1976 kostade en liter mjölk 1,43 idag kostar den 3,53 Och värst av allt, arbetslösheten sprider sig. Sedan 1976 har 160 000 jobb i industrin försvunnit. Vi har fler arbetslösa än någonsin sedan 30-talet. Det går 60 000 ungdomar arbetslösa. Det är svårt för dem. Och det hotar dessutom den samhällssolidaritet som är folkhemmets viktigaste hörnstedt. När Socialdemokratin 1976 lämnade regeringsmakten hade Sverige en stabil ekonomi. Vår inflation var lägre än omvärldens. Staten lånade inga pengar utomlands. Vi hade en balanserad statsbudget. Sen dess har industriproduktionen sjunkit. och har gått ned med inte mindre än 35 procent. Vi har dragit på oss ett väldigt underskott i statens budget. Och stora skulder till utlandet som drar dryga räntor. Ett enda exempel. Statens utlandsskull var 1976- 23 kronor per invånare, den är idag nära 8000 kronor per invånare. Sverige är idag i viktiga avseende ett sämre land än det var 1976. Det är resultatet efter sex borgerliga regeringsår. Det betyder inte att jag gör de borgerliga regeringarna ensamt ansvariga. Hela världen drabbas av den ekonomiska krisen. Anledningen till denna kris är bland annat att flera av västvärldens stora länder driver en hård åtstramningspolitik som leder till hög arbetslöshet och stora sociala orättvisor. Som en direkt följd av denna lågkonjunktur krymper vår exportmarknad. De borgerliga har säkert gjort så gott de har kunnat. Ändå har det i viktiga avseenden gått sämre i Sverige än i andra länder. Och vad beror det på? En orsak är den borgerliga splittringen. Ernst Wigfors skrev redan på 30-talet att de enda de borgerliga partierna har gemensamt är att de är emot socialdemokratin. Det gick så länge de var i opposition. Det räcker inte för att styra landet. Därför har vi under de här sex åren fått uppleva ständiga strider mellan de borgerliga partierna. Långbänkar, kiv och split, regeringskriser, fyra regeringar på fem år. Det har blivit dyrt och tålamodsprövande för medborgarna. De borgerliga partierna har inte kunnat bilda en handlingskraftig regering. De har inte förmått att regera landet. Nu är de igång igen. om dagen sa Gösta Boman, om de borgerliga vinner valet och mittenpartierna inte viker sig i skattefrågan för oss så blir det nyval med en gång. Se till att vi slipper det. En annan... En annan orsak är en fråga om samhällssyn. Det finns en skillnad mellan Socialdemokratin och de borgerliga som är viktig. Inför 1979 års val led Torbjörn Feldin fotografera sig tillsammans med Boman Ulsten under den stolta rubriken Vi förde landet ur krisen. Vi är på rätt väg. Alla kurvor pekar uppåt. Nu, nu vet vi alla att detta var fel. Krisen var i själva verket värre än någonsin. Det stod klart redan dagen efter valet. Och nu försöker regeringen på nytt säga att vi är på rätt väg och letar efter någon siffra som är noglada hyggd. Men det är ännu mer fel än för tre år sedan. Med er ekonomiska politik kommer arbetslösheten att växa, produktionen att stagnera, framtidsbygget att svikta. Fälldins löfte om 400 000 nya jobb. Kan bli 400 000 utan jobb. Ni vill, åter... Ni vill återställa balansen genom att skära ner och strama åt. Vi vill återställa balansen genom att sätta fart på näringslivet och ge människor arbete. Vi vill öka inkomsterna genom att öka produktionen och investeringarna. Ni drar ner på den offentliga verksamheten. Det leder till att stat och kommun inte anställer folk. Inte köper varor och tjänster från underleverantörer, småföretag. Det medför minskade inkomster för många företag och leder till ökad arbetslöshet. Det betyder i sin tur minskade skatteinkomster men också ökade utgifter i form av anslag till AMS, till arbetslöshetsförsäkring och så vidare. Och då måste de skära ner ännu mer. Kom ihåg, kostnaderna för socialhjälp har på ett år ökat med 40 procent i landets kommuner. Och kom ihåg, arbetslösheten kostar idag staten 12 miljarder kronor. Ett helt borgerligt sparpaket. Ni vågar inte investera i framtiden. Ni håller igen på utbyggnaden av vägar, järnvägar, bostäder och skolor. Det betyder att vi får en sämre och dyrare transportapparat att ungdomar inte får bostad och utbildning. Industrin får inte beställningar och kan i sin tur inte anställa folk. Det leder till ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Och så måste de skära ner ännu mer. Ni vill krympa vår ekonomi och tror att ni på den vägen kan minska budgetunderskottet. Men sedan de borgerliga inledde svångremspolitiken har budgetunderskottet i själva verket ökat med 25 miljarder kronor och arbetslösheten med 50 000. De har alltså misslyckats. Med den politiken riskerar Sverige att stanna. Därför måste vi lägga om den ekonomiska politiken. Vi behöver mindre svångrem och mera svängrum för arbete, produktion och framtidstro. i det svenska samhället. Socialdemokrater kan inte lova ökad konsumtion. De borgna har dragit på oss allt för stora skulder för det. Men vi vågar på nytt satsa på att vidga produktion och framtidsbygge och därmed värna sysselsättning och social trygghet. Detta är vårt program. För det första, vi måste sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder med hela deras styrka för att lindra arbetslösheten. För det andra, vi vill genomföra ökade investeringar för att få fart på byggandet och industrin. Vi har färdiga förslag inom främst sådana områden som transporter, byggande och energi. Som kan öka investeringarna med 7 miljarder och ge 30-40 000 arbetstillfällen inom de närmaste åren. Det har de borgerliga avvisat gång på gång. För det tredje, vi vill bättre utnyttja den efterfrågan som finns inom landet. Vi ska se till att statens och kommunernas inköp och upphandling ger svensk industri en rimlig chans att leverera och sälja. För det fjärde, vi måste bättre utnyttja Sveriges egna råvaruresurser. Vi ska se till att skogsavverkningen ökar. Vi förlorade 7 miljarder i exportinkomster 1980 och tusentals människor har förlorat jobben därför att avverkningen har varit för liten. För det femte, vi vill bemästra inflationen genom att skapa goda förutsättningar för avtalsrörelsen, dämpa kostnadsutvecklingen och motverka spekulations- och mygelekonomin. För det sjätte, en balanserad tillväxt av den offentliga sektorn. Vi ska återuppta arbetet med att bygga ut och förbättra omsorgen om barnen och de äldre. Detta är ett konkret socialdemokratiskt alternativ till den förtorkade åtstramningspolitik som den borgerliga regeringen företräder. Den grundas på en offensiv framtidstro. Det har jag nämnt. Det är ändå bara början. Men det är en viktig början. Som innebär att vi kan bryta den onda cirkeln. Börja vända åtstramningspolitikens nedåtgående spiral till en ny period av ekonomisk utveckling i Sverige. I det längre perspektivet handlar det om att fortsätta att föra en i verklig mening näringslivsvänlig politik. Det innebär en politik som ger näringslivet rimliga arbetsvillkor och god lönsamhet. Som håller ner inflationen så att industrins konkurrenskraft kan stärkas. Som stimulerar produktion och investeringar. Där i ligger också en omfattande satsning på forskning och teknisk utveckling. Och där ligger också löntagarnas medverkan i kapitalbildning genom löntagarfonder. Alla vet att i ett långsiktigt måste vi vända den katastrofala nedgången i det produktiva sparandet. Istället måste vi öka investeringarna i maskiner och fabriker. Det är så vi får produktion i framtiden. Det är så vi värnar sysselsättning. Det kapital som man behöver kan man bara få fram genom löntagarnas Medverka. Det måste bli lönsam, mer lönsamt att satsa på nyttiga verksamheter som skapar nya resurser och nya jobb. Och mindre lönsamt att ägna sig åt spekulation och snabba klipp i Sverige än vad det är nu. Men om löntagarna ska vara med, då krävs det två ting. För det första, de måste få del i de värden som skapas. De måste få ett inflytande över hur pengarna används så att det blir produktion och inte spekulation. Och det är den enkla, grundläggande tanken bakom löntagarfonderna. Socialdemokratins politik har alltid byggt på vissa enkla och grundläggande principer. Framförallt två. Full sysselsättning och social rättvisa. Detta har i sin tur varit en av förutsättningarna för näringslivets stora framsteg i vårt land. Vi upplever nu att de borgerliga sviktar i kampen mot arbetslöshet. Detta är den för människorna helt dominerande frågan. Vi socialdemokrater vill återupprätta den fulla sysselsättningen i Sverige. Vi upplever också att de borgerliga partierna vandrar den sociala nedrustningens väg. Vi socialdemokrater lovar inga nya reformer. Men vi satsar på att försvara de stora trygghetsreformer som börjat raseras under de borgerliga regeringarna. Och vi känner djupt oro inför de bud om fortsatta nedskärningar på 12 miljarder nästa år. Och 12 miljarder året därpå som regeringen nu vill genomföra. Varje människa förstår. Att nedskärningar i den storleken i första hand måste gälla välfärden, pensionen, sjukförsäkringen, barnbidragen, skolan, de handikappade. De vägrar att redovisa sina planer. Det är ett självklart demokratiskt krav att ge väljarna besked före vardagen. Det är också en fråga om hänsyn för de människor som idag känner oro och ovisshet. När de hör om de borgerliga planerna. Torbjörn Feldin har chansen här ikväll att äntligen ge besked. Och jag uppmanar det. Ge det här i Kalmar. Arbetslösheten ökar. Den sociala välfärden skärs ner. Arbetsgivareföreningen driver en hänsynslös propaganda långt ut till höger i marknadsliberala tungångar och talar om en operation till bakarullning. Till innebär detta ett oerhört hot mot det välfärdsbygge kring vilket socialdemokratin samlat generationer svenskar. Genomförs detta innebär detta i själva verket ett byte av samhällssystem ett förstörande av det sociala system som vi byggt upp. Vi vill avvärja det hotet vi vill gå vidare framåt för att återupprätta den fulla sysselsättningen, återskapa tryggheten, återvinna framtidstron i Sverige. Vi vill åter få en anda av samförstånd och breda lösningar i den svenska demokratin efter dessa år av förstelnad blockpolitik. Vi vill återge landet en handlingskraftig regering. Det kan vi göra genom att socialdemokratin segrar i valet den 19 september. en Fäldin, som du har 15 minuter. Varsågod. Mötestelltagare. Först vill jag hälsa Olof Palme, välkommen upp ur sjuksängen. Det är... Det har stort värde för vårt demokratiska liv att företrädare för regering och opposition på detta direkta sätt kan mötas i ett fritt och öppet meningsutbyte. På det sättet kan de svenska väljarna få en verklig genomlysning av de båda alternativen i svensk politik. Men innan vi går in på den interna svenska debatten och polemiken som hör debatter till så är det angeläget att påminna om det internationella situation som bildar bakgrund till den interna svenska politiska debatten. Det viktigaste för alla människor det är att få leva i fred och frihet och där respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna gäller. Det är därför vi måste ge det polska folket vårt stöd i deras krav på militärdiktaturens ersättande med en demokratisk utveckling. Det värsta, det värsta som kunde hända vore ett kärnvapenkrig. Följderna av det kan nog ingen av oss sättas in i. Trots motgångar när det gäller de internationella nedrustningssträvandena får vi aldrig ge upp i det arbetet är en kunnig och engagerad fredsrörelse våra bästa bönslovanter. Värst utsatt är tredje världens länder. Det är viktigt att vi visar dessa länder vår solidaritet. I alla de här frågorna vill jag ge Olof Palme personligen och det socialdemokratiska partiet en eloge för ett aktivt och ett engagerat arbete. Jag kan också konstatera att om den grundläggande synen på dessa frågor råder här i Sverige och bland det svenska folket en mycket stor enighet. En annan viktig bakgrund är en kris som råder ute i industrivärlden. Där råder massarbetslöshet. Världsekonomin har mer eller mindre gått tillbaklås. Efterfrågan på varor på världsmarknaden är låg. Världshandeln till och med minskade i volymen den 1981. Detta påverkar oss här i Sverige på ett mycket kraftigt sätt. Sambandet mellan den internationella utvecklingen och utvecklingen här i Sverige belyses ju till exempel av att hälften av vår industriproduktion den ska vi sälja utomlands. Det betyder med andra ord att vart annat industrijobb i Sverige är beroende av att vi kan sälja våra varor på de villkor som gäller på den internationella marknaden. Denna del av det, den internationella utvecklingen och sambandet för Sveriges del det kommer ifrån Socialdemokraternas del bara med i någon bisats eller någon enstaka mening. Så gjorde det nu också. Och jag kan säga... Jag förstår det. Därför att... Den politik man rekommenderar här i Sverige, den går inte ihop med det som händer internationellt. Ekvationen skulle helt enkelt inte gå ihop för Socialdemokraterna om de tog in den, det internationella sambandet. Det här valet, det handlar om ett vägval inför framtiden. Det handlar om vilket ekonomiskt system vi ska ha i framtiden. Det gäller om vi ska slå in på fondsocialismens väg, med ökad kollektivisering och skapandet av en maktkoncentration i näringslivet som vi tidigare inte har varit i närheten av. Det gäller om vi ska ge oss in på ett socialistiskt experiment, eller om vi ska slå vakt om och utveckla vårt nuvarande blandekonomiska system. Ett system som har gett oss i Sverige en levnadsstandard som är bland det högsta i världen. Och ett socialt trygghetssystem. Och ett socialt trygghetssystem som står sig gott vid varje jämförelse. För oss i centern är det självklart att bestämt avvisa alla planer på socialistiska experiment. Vi säger därför ett bestämt nej till socialdemokraternas förslag om kollektiva löntagarfonder. Ju närmare valdagen vi kommer desto mer tilltar paniken hos Socialdemokraterna när det gäller fondfrågan. Det är ju närmast ett fantastiskt skådespel. Det är ett fantastiskt skådespel vi har kunnat bevittna. Här har den ena fondvarianten efter den andra presenterats i en så rask takt att både förslagställarna själva och motståndarna har svårigheter att hänga med i alla turer. Socialdemokraterna Olof Palme själv har ju gjort allt för att undvika den centrala debatten. Debatten om vad det är för ett framtidssamhälle som väntar om vi genomför löntagarfonderna. Man skriver brev till tv-ledningen om Åsa Bodén. Man kommer, om... Man kommer med oklara besked om vilka som eventuellt ska få vara med och rösta om fonderna. Man presenterar den ena nya teknikaliteten efter den andra. Men nu är ju Olof Palme socialist. Det gav du ett klart besked om i radions Och då är det naturligt att fråga. Varför går han inte ut tillsammans med andra socialister och säger Här har vi nu ett förslag som leder till socialism. Som innebär att näringslivet successivt överförs i allmän ego. Varför säger inte Olof Palme det? Ja, han säger inte därför att han vet att huvuddelen av svenska folket är emot socialism. Vi säger ofta. Socialdemokraterna talar ofta om samförstånd och breda lösningar i politiken. Det är en inställning som jag själv har. Men vad är det då för samförstånd som socialdemokraterna erbjuder? Ja, de grundläggande principerna betyder att löntagarfonderna de får inte diskuteras. Och som Olof Palme och Gunnar Lilsson har slagit fast så sent som i slutet av förra veckan efter de senaste turerna Någon vetorätt har inte de icke-socialistiska partierna i den här frågan. Innebörden är klar. Med en enda rösts majoritet i riksdagen är Socialdemokraterna beredda att riva igenom förslaget om löntagarfonder. Det är ju innebörden. Nu frågar jag. Med den inställningen. Är det någon av er som kan hitta ett förslag som drivs i denna valrörelse som har mera av kategorisk blockpolitik över detta förslag? Det är ju att cementera blockpolitiken för år framöver. Och då blir slutsatsen självklar. Svenska folket måste i valet se till att socialdemokrater och kommunister inte får denna majoritet. Se till, se till att socialdemokrater och kommunister inte får möjligheten att driva igenom löntagarfondsförslaget med de ödesdigra konsekvenser det får för framtiden. Valet i år handlar också om sysselsättningen och det handlar om ekonomin. Det handlar om hur vi ska kunna fullfölja den ekonomiska politik mitt i regeringen har lagt grunden till. Om vi genom en fortsatt stram... Om vi genom en fortsatt stram budgetpolitik ska kunna få fram de resurser som behövs för fortsatta kraftfulla satsningar på att hävda sysselsättningen. På fortsatta insatser som behövs för att få fart på investeringar och produktion i näringslivet. Ingen regering har gjort så stora satsningar på att klara sysselsättningen som de regeringar som jag har led. Även om socialdemokrater inte tycker om att höra det, så är det så. I knappast något land i västvärlden kan man peka på en så låg nivå på arbetslösheten som i Sverige. Men sanningen är ju, men sanningen är ju att både i länder som har socialdemokratiska regeringar och regeringar med en annan politisk sammansättning där har man arbetslöshetstal som ligger dubbelt så högt som de svenska, tre gånger så högt som de svenska. Det finns också exempel där man har fyra gånger så hög arbetslöshet som vi har här i Sverige. Men det här innebär inte att vi är nöjda. Ingenting är viktigare än att ge människor, inte minst ungdomar, rätten till ett meningsfullt arbete. Därför gav regeringen utöver de ordinarie anslagen AMS ytterligare 2,2 miljarder i våras- Därför har vi sagt till AMS att redan nu under hösten se till att använda de pengar som finns tillgängliga för hela budgetåret för att få fram beredskapsarbeten och mera omskolningsplatser nu i höst. Därför har vi ökat de statliga investeringarna i år med 14 procent för att få fram flera jobb och för att ge ekonomin en nödvändig stimulans. Det är sanningen där. När Olof Palme åker land och riker runt och påstår att regeringen passivt åser en ökning av arbetslösheten. Och ställning mot väggen. Har ju Palme själv erkänt att han inte kan garantera att arbetslösheten minskar i vinter med socialdemokratisk regering. Nej, det är klart att han inte kan. Därför att socialdemokraterna kan inte tala om hur nödvändiga resurser ska tas fram. För det första vill socialdemokraterna riva upp besparingar som redan är beslutade av riksdagen. För att klara det utan att få ökade budgetunderskott så tvingas Socialdemokraterna föreslå höjd moms och höjd arbetsgivaravgift. Men denna skattehöjning och denna ökade pålaga på näringslivet ger ju inte ett enda nytt jobb. Färre jobb är ju det troliga eftersom man ökar pålagarna på näringslivet. Det är ju samma verklighet som gäller för Socialdemokraterna som för alla andra partier. Vi vet inför nästa budgetård som börjar första juli nästa år att utgifterna kommer att stiga med storleksordningen 20-25 miljarder. Vi vet att inkomsten inte kommer att stiga med mer än storleksordningen 10-15 miljarder. Det blir alltså ett gap i statsfinanserna på 10-15 miljarder. Och det gapet måste fyllas om inte budgetunderskottet ska rusa iväg. Hittills har Socialdemokraterna inte ens kunnat ange inriktningen för sitt budgetarbete. Det är, dags, Olof, Alma, att ge är ni beredda att ta de nödvändiga besparingsåtgärderna? Är ni beredda att ta de nödvändiga besparingsåtgärderna som behövs för att fylla det här gapet? Tänker ni klara gapet med skattehöjningar på storleksordningen 10 miljarder? Eller vågar ni inte göra någonting alls? Tänker ni bara låta budgetunderskottet löpa iväg? Vad leder det till? Ökad inflation? Det slår hårt mot sysselsättningen både på kort och lång sikt. Det tvingar för eller senare fram dramatiska skattehöjningar. Nu måste det väl vara sol och palme att ni har tänkt igenom vilken av dessa tre vägar ni ska gå. Skattehöjningens, ökade budgetunderskottets och inflationens väg eller besparingarnas och hushållningens väg. Ge besked om inriktningen. Ge besked om vilket av dessa tre alternativ ni har bestämt er för. Från centers sida, från regeringens sida har vi gett klara besked. Den ekonomiska, politiken, den ekonomiska politiken måste konsekvent fullföljas. Vi måste vara beredda att anpassa ökningen av de offentliga utgifterna till den ökning som vi får i de offentliga inkomsterna, i statsinkomsterna. Vi kan inte väl dra över den här bördan på våra barn och, och barnbarn. Att de ska ta anpass. Ta och bära bördan för att vi håller en högre konsumtion i Sverige idag än vad vi tillsammans kan producera. Vi måste ta i tur med de här svårigheterna idag. De här besparingarna som är nödvändiga framöver ska se på samma sätt som när vi har sparat de 18 miljarder. Vi har kunnat slå vakt om de sämst ställda. De som bara har folkpension och pensionstillskott har fått sina pensioner fördubblade sedan 1976. När det gäller de handikappare har det totala stödet ökat inte med 100% utan med 135%. När det gäller barnfamiljerna har stödet ökat med 165-170%. När det gäller stödet till kommunerna, de skattesvagaste, så har skatteutjämningen nära nog fyrdubblat. Det är den här inställningen vi ska bedriva budgetarbetet med om vi får ansvaret för budgetarbetet. För centrums del står liksom tidigare familjepolitiken i centrum. Vi måste erkänna den viktiga arbetsinsats som föräldrar gör, som helt eller delvis stannar hemma för att ägna sig åt sina barn. Och vi ska därför inte ställa de föräldrar som inte får del av samhällets barnomsorg helt utan samhällets stöd. Och därför kommer vi envist att fortsätta arbetet för genomförande av en vårdnadsersättning till föräldrar med barn i tre år. Årets val ett vägval. Sveriges problem kan inte lösas genom fortsatta skattehöjningar, genom att budgetunderskottet tillåts rusa iväg utan motåtgärder. Det kan inte lösas genom kollektiva löntagarfonder som förlamar svenskt näringsliv. Nej, det är genom en decentralistisk politik vi bäst tar tillvara människornas vilja, till initiativ, till ansvarstagande. Det är på det viset som vi kan skapa rättvisa villkor för alla delar av landet. På det viset vi kan ge Sverige framtidstro och förutsättningar att klara de uppgifter och utmaningar som väntar under kommande år. Så vill vi i centern lösa framtidsuppgifter. Ordförande är överens om att är någon av talarna drar över på sin tid så får han minus på nästa replik. Och det betyder att eh, Tobians Följding nu drar över 40 sekunder. Och det får han sota för i nästa replik. Halme har nu sin första femminuters replik. Varsågod. Tack. Jag återkommer till besparingarna och budgetunderskottet, men för din in på min fråga. Vad är det ni ska spara på? Och för det andra, det finns en enda chans att på lång sikt täcka budgetunderskottet. Det är en fjärde väg. Sätt fart på Sverige. Sätt fart på produktionen. Då får vi inkomster och då ökar skatteunderlaget och på den vägen kan vi täcka Jag, jag ska också återkomma till löntagarfonder. Men det var när han sa att Feldin vill inte vara med och överföra privategendom till allmän egendom. Så vill jag ställa en fråga. Vilken är den regeringschef i Sverige som förstatligat flest privata företag? Togören, vill du börja en upp och bocka? För det är du. I kärleverket så har skogen, varmen, stålet, textil på två år förstatligade Torbjörn din mera än Socialdemokraterna gjorde på 44 år. Tala om statssocialism med en så... Med en sådan praktiserande med en sådan praktiserande socialist ska vi väl kunna prata efter valet. Men jag vill begagna den här repliken till att tala om arbetslöshet. För det är den viktigaste frågan, sysselsättet. Min valturné har blivit en resa i den växande arbetslösheten i Sverige. Överallt samma bild. Nedlagda fabriker, permitteringar, stora ungdomsskaror utan jobb. På plats efter plats en ökning av arbetslösheten på ett år med 40-50 ibland 100 procent. Här i Kalmar län går 5 000 människor arbetslösa, därav hälften ungdomar. För ett år sedan lovade Földin 40 000 nya industrijobb efter devalveringen. Istället tappade vi 44 000 jobb. Värst är det för ungdomarna. Det skapas som pessimism och förtvivlan att känna att man inte behövs. Jag läste här häromdagen ett brev från en arbetslös flicka som beskriver sin situation med följande ord. Dagarna är som skuggor av varandra. Förut kom natten som en befrielse. Nu är den bara orolig och en plåga att genomlida. Hon är 23 år. Det här är det värsta hotet mot demokratin i Sverige. Den om Arbetsgivareföreningen ville satsa några av de miljoner som de nu använder till att beljuga socialdemokratin. till att ge arbetslösa ungdomar jobb. Då skulle de verkligen göra en insats för demokratin. Vi har 60 000 arbetslösa ungdomar och ändå säger den centerpartistiska skolministern att de har lyckats fantastiskt bra. De har inte det. De ger inte, om AMS skulle få de resurser de begär så skulle arbetslösheten kunna vara 30 000 lägre idag. Det är 30 000 människor som är onödan går arbetslösa. din vet att arbetslösheten kommer att stiga till nya rekord månad för månad i höst och i vinter. Tusen åter tusen ungdomar kommer att drabbas. Tusen åter tusen familjeförsörjare kommer att förbudet. Om uppsägning. Och vad gör ni åt det? Skryter med att ni är på rätt väg. Det här är ett vägval. Är det ett arbetslöshetssamhälle ni vill ge oss? Det är därför vi säger. Den ekonomiska politik som obenhörligen leder mot större och större arbetslöshet måste läggas upp. Vi måste sätta in arbetsmarknadspolitiken med hela dess styrka. Vi måste satsa på ett brett och offensivt investeringsprogram som kan ge nya jobb. Vi har ett sådant program. Ett budskap är: Vi har inte råd att arbeta. Men arbetslösheten kostar 12 miljarder om året plus väldiga socialhjälpskostnader. Vi säger: Vi har inte råd med arbetslöshet om det här landet ska utvecklas och gå framåt. Vi har inte råd med arbetslöshet. Om vår ungdom ska bevara tron på framtiden. Vi har inte rå med denna borgerliga regering. Det är ett hårt jobb som återstår och förestår. Men med människor i arbete, då blir vi starka. Feldin, fem minuter. Sätt fart på Sverige, det är Olo Palmes recept. Det är ungefär lika upplysande som när Olo Palme i en tv-debatt i med 1976 på hösten, var det väl, eller om det var 77, jag minns inte så noga, sa Slå näven i bordet, Feldin. Det är ungefär samma typ av besked. Då, då skulle man lösa de här eh, problemen. Om det är så enkelt. Har du tipsat Anker Jörgensen, din partiven i Danmark, Helmut Schmidt, din partiven i Tyskland, eller din partiven Mitterrand i Frankrike, om att slå ner i bordet för att få ner arbetslösheten? Om de har lytit råd har det inte hjälpt. I Danmark har man 9,9 procent i arbetslösheten enligt de senaste uppgifterna. Socialdemokratisk regering. I Finland har man 6 procent: socialdemokratisk regering. I Västtyskland har man 6,1%, socialdemokratisk ledning av regeringen. I Frankrike har man en socialistisk regering 8,5%. I Österrike har man 3,2%, i Sverige har vi 3%. Det är av alla erkänd statistik. Får jag läsa några rader här va? Hör på det här, hör på det här. Olof Palme också. Den riktiga mätaren på resultaten av sysselsättningspolitik är emellertid inte arbetslöshetssiffrorna utan uppgifterna om hur många som har ett arbete. Vet ni vad jag läser ur? Socialdemokraternas valhandbok 1973. Då när Socialdemokraterna redovisade en arbetslöshet som var långt över det som gällde ute i Europa. Men det ligger faktiskt någonting i att redovisa det på det här viset. Så långt är Socialdemokraterna rätt. Men varför lever de inte efter det budskap de själva gick ut med 1973? Därför är sanningen är ju att sedan 1976 har sysselsättningen, antalet människor som har arbete i Sverige är 135 000 fler än när Olof Palme lämnade regeringen. Det är att att pekar ut då i mitten på 70-talet att vi behöver 400 000 nya jobb om alla ska få arbete. Det har aldrig lämnat socialdemokraterna någon ro. För den beräkningen var ju riktig. Och låt oss bara fortsätta så ska ni se att vi når de 400 000 till mitten på 80-talet. Sverige har fått det sämre, säger Olof Palme. Men alla. Han är väldigt dåligt med bevis för det. Han försökte med sysselsättningen, men, men det har jag ju lagt till rätta nu, intressant. Ja, då försöker han med det där att eh, vi tvingades gå in i en lång rad företag. Ja, så såg det dukade bordet ut. Så såg det dukade bordet ut. För det sista som eh, den socialdemokratiska regeringen gjorde var ju ta ansvaret för att gå ut och höja löner och lönebikostnader- med 40 procent på två år finns ingen motsvarighet någonstans i världen. Undra på att vi förlorade marknadsandelar. Det var inte så att industriproduktionen började sjunka 76. Den har sjunkit i Sverige tyvärr sedan mitten på 60-talet. Tyvärr. Ja, vad var då att göra? Vi var tvungna att gå in i de här krisbranscherna som fick detta extra kostnadspåslag över sig. Och se till att inte djungelns lag skulle råda. Man kan diskutera de olika belopperna, men en sak är säker. Genom att gå in på det här viset har den här omstruktureringen kunnat ske i socialt acceptabla former. Och vi har klarat det därför och har klarat nu att gå in med en aktiv politik för sysselsättningen. Därför att vi har varit återhållsamma med andra utgifter. och Därför Olof Palme vilken av de tre vägar ni ska klara budgetunderskottet på. kanske ändå kommer överens om att vi ska låta talarna så långt det är möjligt tala ostörda. Med applåder får man naturligtvis använda sig av och gör det så långt det är möjligt. Det gäller båda sidorna nu. Jag överlämnar ordet till Olof Palme för hans Andra replik, och han har 15 sekunders överdag på den första. Arbetsdagare Torbjörn Fildinier som nämner en siffra att här hade jobben ökat med 135 000. Det skulle ju vara 400 000. 76 hade de en annons. Hörde du Torbjörn, vad menar Centern med 400 000 nya, nya jobb? Sen nästa gång, nästa val kommer igen, lovade du 400 000 nya jobb också i år, hörde Torbjörn. Så här kommer man hålla på länge. Därför att nu minskar sysselsättningen för första gången. Kraftigt. För månad för månad. Och ska den politiken fortsätta så blir det inte 400 000 nya jobb. Utan då blir det 400 000 utan jobb. Men jag ska ta ett annat tema. Feldin säger att regeringen skydda de sämst ställda. Det är inte sant. Vi har tittat på den effekt som nedskärningspolitiken har fått, den som inleddes den 1 januari 1981. Där har framgår alldeles klart att barnfamiljer, vanliga folkpensionärer, de sjuka och de arbetslösa har fått en rejäl försämring genom regeringens förslag. En vanlig folkpensionär utan ATP har på dessa två år förlorat ungefär 1000 kronor. Därför måste de här grupperna vara speciellt oroliga för de började framtidsplaner. Vi kan inte lova några nya reformer, men vi lovar fyra saker. För det första. En socialdemokratisk regering kommer att återinföra värdesäkring av pensionerna. De gamla ska kunna lita på socialdemokraterna när de borgerligas väg. För det andra, en socialdemokratisk regering kommer att undanröja försämringen av arbetslöshetsförsäkringen. För det tredje, en socialdemokratisk regering kommer att se till att den nyligen beslutade karellstagarna i sjukförsäkringen aldrig införs. Det är en klasslagstiftning... Riktad mot arbetare i byggnad, industri och handel som vi aldrig kan acceptera. För det fjärde, en socialdemokratisk regering kommer att riva upp det borgerliga beslutet om att försämra statens bidrag till barnomsorgen. Vi har ett förslag om exakt hur det ska finansieras. Vi har en mindre höjning av arbetsgivaravgiften, moms till det nivå det hade i fjol och att ta bort en del av de oskäliga förmåner ni gett de privilegierade. Vi har ett besked. Vi begär nu besked. Hur ska Feldin spara sina 12 miljarder i år? Och nästa år. För att om man ska få ihop så stora belopp måste man kära djupt. Och jag frågar direkt. Tänker ni ta ifrån landets pensionärer deras pensioner under två månader varje år? Jag frågar. Tänker ni skära ner barnbidraget till hälften, det vill säga 1 kronor mindre för varje barn. Det skulle slå oerhört hårt för barnfamiljerna. Tänker ni ta ifrån de sjuka ersättningen under en hel vecka. Om ni genomför alla dessa tre nedskärningar, så når ni ändå inte upp. Till de 12 miljarder som de påstår sig vilja spara första året. De får ihop 10. De måste alltså skära ner ytterligare. Och vad tänker de göra då? Det här gäller verkligen i högsta grad vårt samhällssystem. Jag har tagit de här tre exemplen för att klara ut vad det verkligen blir fråga om. Ska man ta två månaders pension- för folkpensionärerna. Ska man ta ner barnbidraget med 1 500 kronor? Ska man införa karensdagen en hel vecka? Ändå får man inte ihop med en 10. Om ni inte vill göra detta vad vill ni då göra annars? De här frågorna kommer ju inte de borgerliga ifrån. För de har angett summan. Då måste de ange delarna. Och jag förstår att Feldin är ängslig. Han vågar naturligtvis inte göra det här före valet om han kan slippa undan. Men för de här människornas skull och för demokratins skull inför ett val ska man ju tala om vad man vill så ställer jag frågan Är det pensionerna, barnbidraget och sjukförsäkringen eller är det någonting annat? Ge nu äntligen ett rejält besked. Det är nu helt klarlagt att också Olof Palme medger att vi har fler i arbete i Sverige idag än när han lämnade regeringsmakt. Det är, det är klarlagt att det har skett i Sverige när vi har haft en våldsamt ökande arbetslöshet i de andra länderna. Han kan inte bestrida de siffror som jag har tagit fram. Han tar nu upp karensdagarna. Då skulle jag vilja fråga alla, vilket väljer ni? Att leva med två dagar karens för att öka möjligheten att sätta in vård och omsorg när människor blir gamla men de långtidssjuka. Det är den ena varianten. Den andra är att höja momsen med 2%, Vilket alla får vara med och betala, också de sämst ställda. Det är, det är ju det valet man står inför när, man, när Socialdemokraterna vill riva upp det här. Den sociala omsorgen. Här talar Olof Palme om social nedrustning. Känner ni till att av den totala privata konsumtionen i Sverige så utgörs 25% procent av pengar som kommer till människorna från socialförsäkringssystemet? Och det kallar Olof Palme social nedrustning. Sånt som när jag åker utomlands, människor frågar, hur bär ni er åt som kan upprätthålla detta? Det är ju <skratt> Vad har Socialdemokraterna gjort? <skratt> ja, ni röstade nej till vårdnadsersättningen på tre månader. Ni sa nej till höjningen av barnbidraget. Ni sa nej till flerbarnstödet, 750 för det tredje barnet, 1500 för de fjärde och följande. Ni har sagt nej till statsbidrag till deltidsförskolan. Ni har sagt nej till att de människor som stannar hemma och vårdar egna barn ska ha rätt till ATP. Nu när det är valrörelse, då är det annat ljud i skällan. Men när vi röstar om det här i riksdagen, då var det inte så. Men Olof Palme, jag har nu ställt frågor på viktiga principer. Vilken metod ska ni använda er av när ni angriper budgetarbetet? Kan ni gå skattehöjningens väg, ska ni öka den internationella upplåningen eller ska ni också spara? Det är den ena frågan. Den andra. Kan du ge mig ett enda argument, Olof Palme, för att vi ska göra oss av med det nuvarande ekonomiska systemet och införa en socialistisk modell? Kan du ge mig ett enda argument för att just vi i Sverige, som har lyckats bättre i materiellt avseende än de allra flesta andra, att vi skulle ge oss in på de här eh, nu, nu, nu klagar Olof Palme över att eh, vi misstolkar och antolkar. Låde ni märke till förresten hur han var irriterad över att näringslivet nu hade en annonskampanj här för att försvara sitt revir. Var det någon av er som hörde Olof Palme gnälla när näringslivet gick ut och talade med annonsreklam till kärnkraftens försvar i folkomröstningen? Då inkasserade Socialdemokrater och Olo Palma också den hjälp de fick på den sidan. Men det är inte så att jag, att jag står och påstår saker på fri hand. Jag läser till ur ett grunddokument, LO80-rapporten, utarbetad av Gunnar Nilsson, där står det. I ett ännu längre perspektiv då löntagarna genom fonderna är den dominerande ägarkategorin. Kan det bli nödvändigt med en ännu mer omfattande omprövning av organisatoriska formerna för kanalisering- av löntagarnas skilda intressen, kan det sägas tydligare då löntagarna genom fonderna är den dominerande ägarkategorin. I sammanfattningen av den här rapporten kan jag läsa Fackföreningsrörelsens inflytande i näringslivet måste utvecklas både genom fackligt inflytande över samhällets närings- och industripolitik vidgat medbestämmande och ägarinflytande via fonderna. Metoderna de ska utformas närmare, dels genom eget fackligt programarbete dels genom samverkan med Socialdemokratiska partiet. Det är ord inga visor. Nu frågar jag. Gäller LO-rapporten som låg på SAP-kongressens bord? Gäller den eller gäller den inte? Olaf Palmes, tredje replik. Ja, Mesttagare Feldin inledde med att säga att vi hade röstat emot höjningar av barnbidragen. Det är inte sant. Jag har omröstningsprotokollet här som jag kan överlämna till dig. Jag måste fråga, har centen sån brist på argument i den här valrörelsen att du måste fara land och rike runt med falska påståenden? Jag har hört det här förut. För andra var han stolt över sysselsättningen. Men hur kan man vara stolt om vi har hällit in lovade 270 000 nya industrijobb? Vi har tappat 160 000 industrijobb i Sverige sedan Centern kom i riksdagen. Hur kan man vara stolt över det? Det har kompenserats av en ökning av antalet anställda i den offentliga sektorn och deltidsanställda. Men nu har ni dragit till skruven där, så nu ökar icke det, och därför har vi för första gången på 50 år en faktisk minskning av sysselsättningen i Sverige under 1982, månad för månad. Och det är sannoliken inget att vara stolt över. Och när han säger att vi har sparats, vi kan satsa på ans, så innebär det att om de skär ner så att kommunalarbetare och sjuksköter skulle bli arbetslösa och så anställer de dem som beredskapsarbetare för samma kostnad då ska man väldigt, vara väldigt snillvik för att kalla detta en klok politik. Mm. LO har överhuvudtaget inte varit föremål för beslut på LO-kongressen men det återkommer jag till. Men jag vill ta upp det här med sparandet. Ni skryter med att ha skurit ner och sparat. Men denna sparpolitik har ju misslyckats. Sedan Centerpartiet gjorde det har budgetunderskottet ökat med 25 miljarder och arbetslösheten med 50 000. Alltså de sparar och så blev underskottet bara större och större och arbetslösheten blev bara större. Då finner ni att ni måste spara ännu mer. Och skära ner för pensionärer och barnfamiljer och sjuka. Det kommer inte att hjälpa. Efter ett tag kommer ni att finna att arbetslösheten ökar. Att inkomsterna ökar mindre än utgifterna. Skulderna blir större. Så blir det dags för ett nytt sparpaket som skär ner för pensionärer och barnfamiljer. Detta är en hopplöshetens väg. Den är inte bara orättfärdig, den är också ineffektiv. Hur kommer det sig att när socialdemokraterna regerade så hade vi inga sparpaket? Trots att vi var ju mindre resurser än idag. Ja, det berodde på att vi hade full sysselsättning, hade fart i ekonomin. Vi ökade investeringarna och produktionen undan för undan och det gav oss resurser. Men då är frågan, vart tog pengarna vägen som ni tog från de sjuka, de arbetslösa, de handikappade pensionärerna? Inte går de till att bygga ut näringslivet. Investeringarna sjunker katastrofalt i Sverige. Inte går de till löntagarna i allmänhet. Löntagarna har ju tappat 10 i reallön. Inte går de till småspararna. De har ju förlorat jättebelopp på inflationen. Vart går de då? Jo, de går in i den jättelika penningkarusell som i Sverige snurrar allt vildare. Där de rika blir rikare. De mäktiga mäktigare som belönar fiffel på hederlighetens bekostnad. Som belönar smarthet på arbetets bekostnad. Som belönar spekulationen på de nyttiga investeringarnas bekostnad. Där har man gjort miljardvinster under detta år på spekulation. Det är mot den bakgrunden man ska se centerns hot. Mot pensionärerna, mot de arbetslösa och de handikappade. När hotade någonsin Feldin spekulanterna med ett sparpaket? När krävde han att de rika skulle bära bördor? Nu måste det bli vanligt. Det ska vi slut med ett system där vanligt folk tvingas smörja de rikas penningkarusell. Nu måste det bli vanligt folks arbete och hederliga investeringar som premieras. Och vi har ett utvecklat program mot den ekonomiska brottsligheten och myglet och fifflet. Och det ska en socialdemokratisk regering sätta i verket. Nu. I kampen mot den ekonomiska brottsligheten så har jag erfarenit när vi har lagt förslag ifrån regeringen att vi har kunnat räknat med, räkna med sossarnas fulla stöd. Det tycker jag bra om. Det är helt enkelt så, Palma, att där finns ingen skillnad i uppfattning. Svårigheterna ligger i att utforma konkreta förslag så att vi kommer åt... De som gör sig skyldig till den ekonomiska brottsligheten. Vi införde ju en särskild lagstiftning med en övergripande klausul för att komma åt de som bryter mot lagens anda. Det hade ni jobbat med i många år men ni klarade inte det. Men den här regeringen klarade av det. Jag lägger märke till att Olof Palme trots upprepade uppmaningar från min sida, inte ens vill ange inriktningen av budgetarbetet. Om man ska gå skattehöjningarnas väg, om man ska låta underskottet löpa vidare eller om man ska anpassa utgiftsökningarna till den takt i vilken inkomsterna stiger. Hur har du med din partivän i Danmark? Han har idag lagt fram ett besparingspaket på 10 miljarder, sägs det med. Jag hoppas att han kan göra besparingarna där nere med samma omtanke om de sämst ställda som vi har gjort. När vi har sparat 18 miljarder, kunnat fördubbla folkpensionen, kunnat öka till de handikappade med 135% procent, till barnfamiljerna med 106 procent. Men ange vilken av de här vägarna som ni vill gå. Och så tillbaka. Till löntagarfonderna. Olof Palme, varför går du inte ut och säger till dina partivänner och till alla de andra. Ni som liksom jag är socialister. Nu har vi ett förslag som leder till socialistiska lösningar. Löntagarfonderna. Varför gör du inte det? Jag får inget svar på det. Då, då... För visst måste det här vara socialism. Ett sitt överförande av produktionskapitalet, produktionsmedlen i det allmännas ägo. Jag läser ju innan till URL-rapporten. Jag frågar, gäller den eller gäller den inte? Jag får inget svar. Men här ligger ju en viktig fråga inrymd i det här också. En av principerna som vi inte diskuterar det är om fonderna ska vara kollektivt ägda eller inte. Socialdemokrater medger att man får äga sin bil, man får äga sitt hus, man får äga sin sommarstuga, man får äga sin båt. Men man skulle, det skulle vara något fel och något fult i att äga andelar i produktionskapitalet. Det kapital som är det viktigaste. För att vi ska ha en positiv utveckling i vårt näringsliv. Det lönar inte att slå även i bordet. Det vet vi. Nej, man måste, man måste ställa produktionskapital, riskkapital till förfogande. Nu har genom våra insatser enskilda människor börjat spara och ställa sitt kapital till näringslivets förfogande. Ja då ska man införa en regel som gör att man får inte äga det. Det ska ägas kollektivt. Det ska människor avstå lön. Men man får inte äga det när det hamnar i fonderna. Vad är det det är inte bra det här, Olof Palme, att i den ena bolagsstämman efter den andra så kan en ägargrupp behärska den. Det är inte bra. Det är därför som vi vidtar åtgärder för att öka spridningen av ägandet. Det är därför som vi ökar möjligheterna för de små företagen att gå vidare på egna ben. Men om det inte är bra, varför vill ni socialdemokrater genomföra ett system där det är samma ägargrupp som kommer att dominera varenda, eller praktiskt taget, varenda bolagsstämma. Det är ju då vi får den enorma maktkoncentrationen. Varför byter ni ut en maktkoncentration som vi kan förändra i den meningen att vi får en större spridning, mer inflytande för enskilda människor? Varför byter ni ut det mot en koncentration som vi kan hitta bara i socialistiska stater? Är inte det socialism att ni överför produktionsmedlen, företagandet i det allmännas ägo? Du är ju socialist. Svara. Olof Palmes fjärde för det första, Feldin har inte tagit tillbaka det där påståendet att vi hade röstat mot barnbidragen. Gör det, för jag har om, omröstningsprotokollet här. Han klagade vidare över att han inte visste vad han skulle göra mot den ekonomiska brottsligheten. Läs det här. Kamp mot ekonomisk brottslighet, det är vårt program. <applåder> jag har frågat honom en sak. Tänker ni skära ner folkpensionerna, så att två månadsbelopp försvinner? Tänker ni skära ner barnbidraget med 1 500 kronor per barn? Tänker ni överföra karensdagarna till en veckas karensdagar? Jag har inte fått spåret till svar. Äh, vår budgetprövning blir hård. Vi kommer att se till också att vi får de inkomster i den likviditet vi får. Men huvudriktningen, det är vår politik. Det är att satsa på produktion och sysselsättning så att vi får inkomster igen. Och Den främsta besparing vi kunde göra, det vore om vi kunde få ner de 12 miljarder som arbetslösheten idag kostar samhället. Och Det har det så oerhört svårt att begripa. Det stod i Svenska Dagbladet, eller vad det var, från Moderathåll i början av valrörelsen. Feldin sa de. Tala inte om dagspolitiken. Den går inte att försvara. Själv på löntagarfonder så får du stöd av Moderaterna. Och det gör ju Feldin. Men eh, jag ska ändå ägna bra tid denna och en följande replik till det här. Därför att eh, jag har talat om löntagarfonder runt om i land. Och För det första har jag nog märkt att den här... Eh, Hundra miljoners kampanjen från arbetsgivarna inte går in. Folk gillar inte att styras av lögnaktiga kampanjer utformade av amerikanska konsultbyråer och bekostade av svenska högerkrafter. För det andra vet människor att vi har rätt när vi säger att investeringarna har rasat, arbetslösheten ökar, att pensionerna är hotade och att vi har en väldigt privat maktkoncentration. Det enda receptet ni har det är att pressa lönerna, öka vinsterna, gör dem rika rikare, så kanske de investerar mer. Men det gör de inte. Vi säger så här. Vi kan inte komma undan den ekonomiska krisen genom att ta ifrån människor deras pensioner och barnbidrag. Eller genom att låta fler och fler bli arbetslösa. Vi kan bara ta oss ur den ekonomiska krisen genom att sätta fart på den svenska ekonomin. Genom att öka investeringarna med kanske 100 miljarder på 10 år för nya fabriker, maskiner, kontorshus, bostäder. För dem så måste lönsamheten öka. Och det kan löntagarna vara med under två förutsättningar. För det första att de får delaktighet i vinsterna så att inte ägandet samlas hos ett fåtal finansfamiljer. För det andra att de får delinflytandet över hur pengarna används så att de går till produktion och nya jobb och inte till spekulation och inga jobb. Och därför behöver vi löntagarfonden. För jobbens och pensionernas skull. Och det är det viktiga. Det är mindre viktigt hur de organiseras i alla delar. Och därför är vi beredda till diskussion med er, ta hänsyn till er, få en bred lösning och om det blir en socialdemokratisk regering så kommer Torbjörn Földin, om man når de 4 procenten, så kommer han och de andra att bjudas in till överläggningar om den ekonomiska krisen om löntagarfonderna. Det blir nog nytt i Sverige. De borgerliga partierna de är emot löntagarfonderna. Det har vi lyckats lista ut. Men vad är de för egentligen? Vad är de för? Det vet ingen utom en sak. Den borgerliga ekonomiska politiken kommer arbetslösheten att fortsätta att öka. Kommer investeringen att fortsätta att sjunka 15 procent i år, 35 procent på sex år. Så kommer det svenska industrisamhället att förtvina. Ni ger oss ett arbetslöshetssamhälle. Vi vill satsa järvt och nytt. Samla svenska folket för att återigen få ekonomisk utveckling, trygghet och sysselsättning i vårt land. Björn Faldins fjärde replik. Olof Palme har ett rent allmänt talet att vi ska satsa på produktion och sysselsättning. Ja, naturligtvis. Men frågan är hur man gör det. Frågan är hur man gör det. Vad har vi för exempel på att eh, produktionen och sysselsättningen har gått upp när man har lagt ökade pålagor på näringslivet? Det vill ni göra här nu bara för att eh, klara de besparingsbeslut ni ska riva upp. När har det gett? När sin? Ge mig exempel på när det ökade sysselsättningen. Vi har fört en ekonomisk politik som gör att inflationen går ner kraftigt från 13 till 8 procent. Budgetunderskottet går ner. Summan av det här gör att vi kan ha kunnat sänka räntan två gånger. Det är en generell stimulans till näringslivet. Vi har släppt investeringsfonderna, vi har släppt på alla slussar för att stimulera till nyföretagande. När Socialdemokraterna hade makten, då försvann 10 000 småföretag inom tillverknings- och byggnadssektorn mellan 65 och 75. 77 till 81 har antalet sådana företag ökat med 14 000. Det visar, vad, det visar vad ett nytt näringslivsklimat har igång. Men, Olof Palme, det slår mig. Om det nu är så enkelt att det finns de som har tillgångar som spekulerar och istället borde investera. Hur är det? Har inte LO till exempel tillgångar på historiskt ordningen 3-4 miljarder? Varför använder de inte en tredjedel eller hälften av de här miljarderna och sätter igång företagsamhet? Måste... Om man nu har projekt som finns och bara ligger och, och väntar på att någon ska dra igång, de har ju en gyllene chans. Jag försäkrar de ska få allt det stöd som näringslivet i övrigt får, investeringsstimulanser och allt annat. Men varför inte börja i den änden utan istället stå här och säga att vi ska ha ett ökat inflytande över det totala ägandet? Jag jag ska säga uppriktigt Olof Palme, Jag är inte alls säker på att LO-ledningen eller LO-folket i distrikten är de bästa företagarna. Jag är inte alls säker på. Jag är inte alls säker på att vi politiker är de bästa företagarna. Och det vore därför förödande om politiker och fackföreningsfolk suttit i de här regionala styrelserna som efter en tid har huvuddelen av näringslivet i sin i sin hand och utgjorde de som bestämde på bolagsstämmen. Tänk dig in i vilken koncentration. Med andra ord, vi politiker har sannoliken nog att klara upp med de uppgifter vi redan har tagit på oss istället för att lägga oss till med nya. Och LO har ju de här pengarna. Det finns en möjlighet att gå ut. Och sätta igång. Överläggningar, säger Olof Palme. Och den utsträckta handen och allt det där. Men principerna ska man inte få diskutera. Ja, jag upprepar. Jag hittar inget annat ord. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att här ska ett parti som vill genomföra en... Socialistisk utveckling i Sverige, inbjuda icke-socialister att sätta sig ner och förhandla om teknikaliteter. För principerna som leder till socialism, de får man inte diskutera. Är inte detta fantastiskt? Och därför, ge mig nu några konkreta exempel, Olof Palme, på vad det är som gör... Att du och de som står bakom löntagarfondsförslaget tror att det här ska ge mera sysselsättning. När alla dessa småföretagare som tänkte starta de vet lyckas jag riktigt bra ja då ska utöver det att mina anställda ska avstå pengar som ska gå till de där fonderna så ska en del av mina vinster gå dit också. Som företagare. Kommer det att stimulera folk att, att, att försöka på egen hand att erbjuda Tjänster, varor och sysselsättning. Hur får, hur får ni socialdemokrater det att gå ihop? Det skulle vara intressant att veta. Varför har ni inte förtroende för de här människorna och deras insatser? För de är avgörande för att vi ska klara sysselsättningen i Sverige. Olaf Palmes femte replik. Som ni vet jag har ställt egentligen en fråga ikväll. Ni har lovat eller påstår ni ska skära ner utgifterna med 12 miljarder nästa år. Om ni tar två månaders pension för folkpensionärerna. Om ni tar 1000... Ja det tycker jag inte är något att åt. Även om det är roligt i centen. Jag tror det är få folkpensionärer som delar er skrattlyssnad. För de har redan tappat tusen kronor en vanlig folkpensionär det sista året. Eller om ni tar halva barnbidraget eller en hel veckas karellstagar. Då får ni ändå inte ihop. Om ni då säger nej till detta, vad vill ni göra istället? Ja, då är han orört rädd för det. Han vågar inte vinna på det här. Och Det är kanske det mest påtagliga i den här debatten. Ni hade råd att dela ut skattelättnader i miljardklassen till aktieägarna. Ni hade inte råd att hålla löftet till landets pensionärer om en värdig beständig pension. Ni hade råd att sänka skatten för skogsägarna och samtidigt ge dem miljontals kronor i bidrag. Ni hade inte råd att värna människors standard när de är sjuka. Ni hade råd att sänka förmögenhetsskatten för folk med stora förmögenheter. Men ni hade inte råd att ge de arbetslösa en anständig ersättning. Det är centerns värn om de sämre ställda. Du säger vi har angivit några grundläggande principer för ett framtida löntagarfonder. De brännmärker Feldin som socialism. Vad handlar det om? Fonderna ska få pengar genom en höjd ATP-avgift. Med Feldin som statsminister har arbetsgivaravgifterna i Sverige höjts med 5%. Är det socialism? i det är alltså det femdubbel socialism? Fonderna ska få pengar genom att företag med mycket höga vinster ska avstå en del av vinsten. För inte så länge sedan ville Feldin införa progressiv företagsskatt. Det är en mycket hårdare form av vinstdelning. Fonderna ska satsa pengar i bärkraftiga företag. Detta har inte för sig varit Centerns melodi. Men det är väl inte det som Centern menar med socialism. Fonderna ska förvaltas kollektivt, precis som fjärde AP-fonden till exempel. Fonderna ska förvaltas demokratiskt. Och här är Feldin varit ute och påstått, som de gamla lantmannapartiet gjorde, att allmänna demokratiska val är socialism. Fonderna ska förvaltas decentraliserat. Är detta socialism för Feldin så är väl det som förklaringen till att det inte blev så mycket av om Centers prat om decentralisering. De anställda i företagen ska få rätt att utöva en del av det inflytande som följer med att löntagarfonderna äger aktier. Är det verkligen elak socialism när kroppsarbetare också får ett inflytande i de företag där de arbetar? Det... Dessa är våra principer och de har jag angett allihopa nu. Det är detta som Feldin vägrar att diskutera. Han säger att det är oförskämt att inbjuda till förhandling om sådana principer. Det får man inte ens prata om. Men om detta är socialism som man inte får prata om då det är det mycket som kommer att få stryka på foten i det svenska samhället. Vad säger då vi socialdemokrater? Är löntagarfonder socialism? Jag är precis samma goda mening som den allmänna rösträtten var det, som krispolitiken för sysselsättning och kamp mot fattigdom var det, som de sociala reformerna var det, som ATP var det, som uppbyggnaden av en bra skola och en bra sjukvård var det. Och därför är det väl inte heller så konstigt att löntagarfonderna nu bemöts på exakt samma sätt som högerkrafterna i det svenska samhället har alla dessa milstolpar i försöket att bygga ett svenskt folkhem. Och det är inte så konstigt att samma krafter som motarbetar löntagarfonderna också vill driva klockan tillbaks på andra områden. Det är de som talar om operation tillbakarullning som har börjat ge resultat och de menar att röra tillbaka sysselsättningen och tryggheten och välfärden och människovärden. och det ska de inte få göra för vi ska segra den 19 september. Åbjörn Földins femte replik. Hur många gånger ska jag ge Olof Palme besked? Han frågar, ska ni ta två månader från pensionärerna? Ska ni sänka barnbidraget? Jag har ju redan talat om för Olof Palme och hela svenska folket hur vi har gått till när vi sparade de 18 miljarderna. Under den perioden har vi fördubblat pensionen till de sämst ställda. Ja, det är osvridigt. I rundatal från 12 000 kronor till 24 000 för de som har folkpension och pensionstillskott. När det gäller de handikappade har det totala stödet till dem ökat med 135 procent. När det gäller det totala stödet till barnfamiljerna har det ökat med 165-170 procent. Det är ju klara besked. På samma sätt kommer vi att bedriva besparingsarbetet i fortsättningen. Men Olle Palme, vilken av de tre vägarna ska ni gå? Ska ni gå skattehöjningens väg? Ska ni gå den här vägen med att låta budgetunderskottet rusa iväg? Låna er, mera er, utrikes? Eller ska ni också gå besparingens och hushållningens väg och anpassa ökningen av statsutgifterna till den ökning som vi får på statsinkomsterna? Ska ni lägga de här bördena på barn och barnbarn? Vilken väg ska ni gå? Nu säger Olof Palme Fäldin var med om att höja avgifterna till socialförsäkringen med 5%. Ja, vi ser det som angeläget att trygga det socialförsäkringssystem vi har i Sverige. Därför lägger vi också förslagen för Sveriges riksdag att ta ut de avgifter som är nödvändiga för att systemet ska fungera. gång <applåder> gången anklagar Olof Palme mig för att Ägna mot social nedrustning. Nu står han här och anklagar mig för att vi har höjt avgifterna så att vi kan trygga socialförsäkringssystemet i Sverige. Någon ordning och reda får det väl ändå vara i argumentationen. Också när det gäller ekonomiska sammanhang. Herr... I sådana här handfasta situationer, Olle Palme, räcker inte med luftiga visioner hit och dit. Här gäller det verkligheten och att se till att det system vi har fungerar. Och sen själva jämförelsen. Det var ju någon vecka sedan jag kunde läsa i någon tidning att Olle Palme hade sagt att det är inte samma socialism som när vi har arbetslöshetsförsäkring och tar ut avgifter till den. Om man inför löntagarfonder. Är det Ett försäkringssystem som ni ska införa med, med de kollektiva löntagarfonderna. Det, det står inte så i dokumenten. Jag har nyss läst innan till. Det verkar som jag har läst på eller åt rapporten och andra dokument som låg på bordet på SAP-kongressen bättre än vad Odo Palma gjort. För där talar man inte om att det skulle vara något försäkringssystem. Utan där ger man klartext. Jo, man ska bli dominerande ägare till näringslivet. Och man ska ersätta statens närings- och industripolitik med de här nya organen. Och metoderna, det är en fråga för facket och socialdemokraterna. Det står att läsa i sammanfattningen. Gamla lantmän i slutet på 1800-talet. Har aldrig åberopat dem. Men vad jag tyckte var intressant att få veta när Olof Palme sa att man ska ha allmänna val till de här fonderna. Så sa jag att för mig är allmänna val just allmänna. Det vill säga man har inga särskilda rösträttsregler. Varför kan han inte ge besked om, om de som till exempel idag har rösträtt till landstingsval också ska få ha rösträtt till de här fonderna? Om man nu ska gå den vägen. Jag har aldrig beskyllt er för att införa diktatur. Vilket jag har kunnat läsa det för att jag påstår att jag har sagt. När hela min genomgång vis bevisade ju hur ni i demokratisk ordning skulle genomföra det här. Att riksdagen skulle ta beslut efter beslut. Jag har aldrig beskyllt er för att införa ett, en en Men det står ju att läsa i era egna dokument att ni ska införa ett sånt här system så att det är... Ett syfte, det yttersta syftet, är att dessa fonder ska äga majoriteten av det svenska näringslivet. Och de ska vara kollektivt ägda. Återigen, alla människor som sitter här. Varför har inte ni förtroendet att äga ert sparande i näringslivet individuellt? Liksom ni har förtroendet att äga ert sparande i ert hus- i er fritidsbostad, i er båt, i er bil, vad det är ni har. Varför gör socialdemokrater skillnad på det? Jo, därför att man nu ska genomföra det som är det klassiska för socialister. Men säg det till svenska folket då. Och ge ett rakt besked. Det är på det sättet att sedan nedskärningspolitiken inleddes 1981 har en vanlig folkpensionär tappat tusen kronor. En förtidspensionerad, handikappad en 4-500. Alltså de sämres en barnfamilj oerhört mycket, en månadslön ungefär. Och när vi frågar er hur ni ska gå vidare på nedskärningens väg så har ni inte ett svar i. ge. Icke ett enda förslag vågar ni komma fram med. Och Centerpartisterna skattar generat, för vad ska de säga på arbetsplatserna när folk frågar dem, vad är det ni ska skära ner? Jo, då ska de fara runt och tala i 10 minuter om att vi ska göra som vi har gjort förut och kanske vi ska klara och så vidare. Eller svara på frågan. Eller rapporterna har vi i och för sig ingenting att göra med. Den berör partiet. Ellos interna organisation, en skrift på 300 sidor som berör det, har överhuvudtaget icke varit. Förmån för beslut på Elokongressen. Det har Gunnar Lilsson talat om för Feldin ett flera gånger. Det partiet har sagt, vi behöver klara svensk industri, Sveriges ekonomiska framtid genom löntagarnas medverkan via löntagarfonder. Och det kommer vi att göra, och det kommer vi att hålla fast vid. Och en er väg leder bara till ett arbetslöshetens samhälle, och mot detta kommer vi att kämpa med näbbar och klor. För en del år sedan så verkade för många människor som om Centerpartiet representerade något fräscht och nytt i politiken. Man lovade jobb och reformer och ingen kärnkraft och god miljö. Nu Numera framstår Center som de svikna löftenas parti. Jag behöver inte räkna upp alla svek. Låt mig säga, när nu Centern lovar vårdnadsbidrag igen så tas det emot med en gäspning. I den allmänna debatten. För det hade ingen som tror på det löftet längre. Jag lovade det för många gånger. Det är ganska typiskt att, att Feldin inte nämnt ordet miljö så vi tar över till Och Jag måste fråga honom, det är visst, det har ju varit för miljöpolitiken förlorade år med centen. Varför går ni emot våra krav om förhandskontroll av kemiska ämnen, om en kemikommission, om minskad användning av handelsgödsel i jordbruket? Det är ju fantastiskt att det måste bli en socialdemokratisk regering för att få fart på miljöpolitiken i Sverige också. Det tror man inte. Och vad är det Centern har blivit ett högerparti bland andra. De har inte råd att arbeta. De skär ner den sociala välfärden. Det är budskapet. Och samtidigt trummar arbetsgivarnas propagandister ut den kallhamnade egoismens budskap. Predikar hänsynslöshetens och styrkans evangelium. Därför är det särskilt viktigt att socialdemokratin vågar. Vi vågar gå emot dem som säger att arbetslöshet är ett nödvändigt ont och att den sociala välfärden måste skäras ner. Vi vågar att istället utforma punkt för punkt ett offensivt och handfast program för att värna sysselsättningen och öka investeringarna. Och vi vägrar att falla undan för den sociala nedröstningens profeter. De här reformerna som ni vill riva ner, de byggdes upp. När vårt land var mycket fattigare än det var idag. Varför skulle vi rasera dem nu för att ge förmåner till de redan välbeställda? Vi socialdemokrater vågar att mot den kallhamrade egoismen och alla penningstinna kampanjer säga: Vi måste kunna bry oss om, ställa upp för varandra. Bygga på solidaritet och gemenskap. Det är grundvalen för hela vår politik. Och på den har vi byggt ett bra land och vi ska göra det igen. Vi vågar gå emot pessimisterna och domedagsprofeterna och säga Vi ska ta oss ur krisen. Det tar tid, det kommer att bli jobbigt. Men vi ska utnyttja våra resurser om vi håller ihop om vi får arbete, om vi äntligen får en handlingskraftig regering i Sverige. Kåbjörnen, Kåbjörn Paldins sjätte och sista replik. När det gäller löntagarfondsdebatten så finns det nog bara ett enda riktigt rakt besked som Olof Palme har gett. Och Det var när Assa Lindbäck sa att nu kan jag inte längre vara med i det socialdemokratiska partiet. Då sa Palme det är logiskt att de som är emot löntagarfonder- lämnar socialdemokratin. Det var ett rakt upprepp. Upprepa det gärna. Vårnadsbidraget tar Olof Palme numera med en jäspning. Tänk om det går Olof Palme som det gick när vi ensamma började driva kravet på att också kroppsarbetarna skulle ha rätt till pension vid 65 års ålder. Ni tog det ganska länge med en gäspning också. Men nu har alla rätt till pension vid 65 års ålder. Tänk om det går som när vi reste kravet att de som bara hade folkpension skulle få ett pensionstillskott. Ni var inte intresserade i början då heller. Nu... Är pensionstillskotterna genomförda? Tänk om det går som när vi började driva det kravet på en aktiv regionalpolitik. Nu har vi en aktiv regionalpolitik. Tänk om det går som när vi började driva kravet på en aktiv miljöpolitik. Idag har vi det. Eller tänk om det går som när vi började driva kravet på kärnkraftens avveckling. Det var inte mycket till stöd vi fick från Socialdemokraterna. Idag har svenska folkets majoritet och en enhällig riksdag sagt kärnkraften ska avvecklas. Jag försäkrar er alla. centen kommer att driva kravet på ett beskattat vårdnadsersättning till de, barn som helt, till, till de föräldrar som helt eller delvis sköter sina egna barn. Och förr eller senare kommer svenska folket att se till att det blir riksdagens beslut. Miljön tog Ola, Ola Palme upp. Får jag ge några exempel på åtgärder på miljöpolitikens område sen centern kom med i regeringen? Energipolitiken har lagts om. Kärnkraften påstod sig vara ett guldägg. Jag frågade vad det var för att man hade hittat. Och så att de där kostnadsberäkningarna håller aldrig som vanligt. För Lin är inte trovärdig, han vet inte vad han talar om. Idag har ju kärnkraftens förespråkare själv talat om att priserna på kärnkraft från de sista reaktorerna kommer att bli tre gånger så högt som det man påstod i folkomröstningen. Tänk om inte vi hade fått det där jökägget och den där gökungen i båt. Då hade mycket kunnat göras med de pengarna åt de alternativa energikällorna. Men nu är politiken om. Miljöskyddet har skärpts genom den nya miljöskyddslagen. Miljöstörande industri har ålagts att minska sina utsläpp. Förbudet mot lövslybekämpning i skogen har permanentats. Nya skärpta regler för bilavgaser har införts. Höjda återvinningskrav på aluminiumburken har genomförts. Skärpta straff för miljöbrott har genomförts. Vi har på det hela taget ändrat politiken så att den är mera förebyggande och inte bara tillrättaläggande. Men när vi la en proposition om att skärpa kravet mot svavelutsläpp, också när man eldar kol, ja, då tog socialdemokrater och moderater varann i hand och fällde det förslaget. Så ser det ut med miljöpolitiken. Olof Palme, slutanförande. Två korta kommentarer bara. Centen vet precis att man har råd med 1,6 miljarder i ökade statsutgifter för vårdnadsbilar. Men när jag ber honom om ett exempel på hur han ska spara 13,6 miljarder kronor så är Feldin totalt störd. Och det bör nog de svaga grupperna i samhället noga besinna. När det gäller miljöpolitiken så var det inte så mycket han hade kommit med. Det var en tunn lista. Och det här kolanvändet var ett så dåligt förslag, så vi tänker göra ett bättre till nästa år. Men eh, vill jag ändå tacka Torbjörn Feldin för debatten. Torbjörn Feldin är nog i, i, på hela taget en hygglig prick även om man har vissa bekymmer med det här regerandet framförallt när han har bomman flåsande ut för nacken hela tiden tänk det är synd. tänk om detta gamla bondeförbund äntligen kunde frigöra sig från högerburen och kasta loss från moderaterna ni skulle må väldigt väl av det jag vill slutade där för ni börja. Fria val i en öppen demokrati är väldigt fint och sällsynt. De flesta människor i världen lever under förtryck och det är viktigt att låta våra tankar gå till dem som kämpar för frihet och rättvisa i Polen och i Turkiet, i Chile och El Salvador, i kommunismens och fascismens och rasismens diktaturer. Och idag går våra tankar alldeles särskilt till den fria fackföreningsrörelsen i Polen. Ta bort undantagslagarna. Frie Lech Walesa. Låt utvecklingen mot demokrati i Polen fortsätta. Applåder. Socialdemokratin har alltid varit en frihetsrörelse och kommer så förbli. Det största hotet mot mänskligheten är kriget. När den första atombomben fälldes över Hiroshima utplånade staden på tre sekunder och 140 människor dog. Invånarna i staden firar minnet av denna fruktansvärda händelse genom att den 6 augusti varje år tända lanterner och sända dem ut för floden. En för varje människa som omkom. De vill därmed säga till människorna runt om i världen, aldrig mer Hiroshima. De vet att i stormakternas lager av kärnvapen finns nu sprängkraft som motsvarar en miljon Hiroshima-bomber. Om detta skulle släppas lös skulle storstäder förintas, landsbygden ödeläggas, offren i människoliv blir ohyggliga. hända skulle människosläktet inte kunna överleva. Till om det ozonskikt som skyddar oss från solens ultravioletta strålar förstörs, så kan ingen vistas utomhus mer än tio minuter. Och då kan man inte skaffa tillräckligt med föda. Det finns de som tror att det enda som återstår av liv efter ett kärnvapenkrig är gräs och vissa arter av insekter. Därför är freden vår viktigaste fråga. Man måste söka vägar till en trygghet som inte ensidigt bygger på att avskräcka. Att ständigt trappa upp våldet och förstörelsen. Man måste söka en trygghet tillsammans med den tilltänkta motståndaren. En trygghet som bygger på det som vi verkligen har gemensamt. Det gemensamma intresset att överleva. Just nu går en stark våg av engagemang för fred över världen. Människor samlas till demonstrationer och möten, helt enkelt för att hävda sin rätt att överleva, för att protestera mot våldet och kriget. Det är ett hoppfullt tecken i en ond tid. Ett av de få som bär löften om en bättre framtid. På våra banderoller den första maj har ofta stått en gammal devis. Alla folks frihet. Hela världens fred. Folkens kamp för frihet, mot förtryck och mot främmande herrar. Mänsklighetens längtan efter fred. Också om dessa ting bör vi tala vid det möte med människor som en valrörelse innebär. Och mitt i stridslarmet som har en god och äkta demokratisk valrörelse till. Bör vi minnas att det som ytterst måste binda ett samhälle samman är värnet om folkstyret, kampen för arbete och fred. Björn Feldin, Jag vill inte följa och instämma med Olof Palme att ett globalt kärnvapenkrig är det värsta hot som mänskligheten lever med. Det är en fråga om människosläktets överlevnad. Och därför är det viktigt att vi vidtar alla ansträngningar som är möjliga för ett litet land för att medverka till att kärnvapnen kommer bort och att vi får en nedrustning. Här i Sverige kan vi ta ett konstruktivt ansvar för att förhindra spridning av kärnvapen och plutonium. Vi kan göra det genom att besluta att säga nej till svensk uranbrytning. Vi kan göra det genom att säga nej till upparbetning av svenskt svenskt uh, utbränt bränsle från våra kärnkraftverk. Nya metoder har ju kommit fram som gör det enkelt att ta fram vapenplutonium ur detta utbrända bränsle. Skälet är att vi inte vet vad detta plutonium får för en användning. Risken är att det går till kärnvapen. Det måste vi göra, vad vi kan här i Sverige för att förhindra. Jag hoppas att det ska gå att nå politisk enighet om dessa konkreta åtgärder. Det är viktigt att vi lägger en god grund i livet för våra barn och ungdomar. Det är därför som vi vill driva en aktiv familjepolitik. Det är därför som vi vill ge barnen och föräldrarna en möjlighet att vara mera tillsammans, i synnerhet när barnen är små. Det är därför vi vill införa denna vårdnadsersättning till, barn, till föräldrar som helt eller delvis tar ansvar för sina barn. Men skolan är också viktig för våra barns utveckling. Och respekten för goda kunskaper i skolan den måste upprätthållas. För Skolans viktigaste uppgift det är att lära för livet att förbereda eleverna för de krav som väntar efter skolans slut. När Sveriges riksdag 1842 införde allmän skolplikt så far det för att man visste om att det uppväxande släktet om det skulle kunna ta sig fram i livet så måste alla få lära sig läsa, räkna och skriva. Det här är lika giltigt idag, 140 år efter reformens genomförande. Det är endast om våra barn och ungdomar lämnar skolan med goda färdigheter i det här avseendet som de kan med tillförsikt gå ut i förvärvslivet eller gå vidare i studier efter grundskolan. En skola utan krav drabbar eleverna och framför de som från början har ett dåligt utgångsläge. Det är främst de svaga eleverna som råkat illa ut när kunskapskraven tonades ner och en tillräcklig arbetsro inte kunde erbjudas elever och lärare. Det är viktigt att skolpolitiken läggs om och den nya läroplanen för grundskolan betonar starkt vikten av goda grundkunskaper när det gäller att läsa, räkna och skriva och de praktiska arbetsmomenten i skolan har förstärkts, liksom elevernas kontakt med arbetslivet. Tillsammans med föräldrarna har skolan en viktig uppgift när det gäller att ge ungdomarna goda normer lära sig skilja på mitt och ditt, på rätt och orätt, att skapa respekt för livets okränkbarhet. Den nya läroplanen ger klara besked om kristendomens betydelse som grund för personliga ställningstaganden i livs- och Det är på dessa grunder som skolan ska utveckla elevernas förmåga till samarbete och respekt för oliktänkande och goda arbetsvanor. Mötestilltagare. Vi står som folk och nation inför väldiga uppgifter de närmaste åren. Vi måste med gemensamma krafter ta Sverige ur de ekonomiska problem som har drabbat oss på samma sätt som hela västvärlden. Vi ska göra det på den blandekonomiska grund som har gett oss de framsteg som vi redan har kunnat inkassera. Vi måste förstärka framtidsro och tro och vilja till satsningar. Vi måste fortsätta ett samhällsbygge som präglas av fortsatt solidaritet människor emellan av ett ökat inflytande för den enskilde, av fortsatt aktiva fördelningspolitiska insatser, av en god miljö och resurshushållning. Det här kräver en ansvarsfull ekonomisk politik. En politik som syftar till att skapa balans i ekonomin, balans i våra totala affärer med omvärlden, pressa ner budgetunderskotten och hålla inflation och kostnadsökningar i schack. En politik där vi genom nödvändig återhållsamhet med offentliga utgiftsökningar ser till att skapa de resurser som behövs för att öka aktiviteten i näringslivet för att skapa också en långsiktig trygghet i sysselsättningen. Det är en sån politik som måste fullföljas. Det är den politiken vi ber om mandat för nu i valet den 19 september. Ja, så slutade den här duellen i Kalmar. Vem som vann, det avgör ni, inte vi. Ett par repliker ur den här debatten och några fler från mötet mellan folkpartiledaren Ola Ullsten och LOs andra ordförande Stig Malm i Karlstad. Ja, det får ni i Aktuellt som vi lämnar över till nu.